Книга, вихід, розділ, четвертий. І відповів Мойсей та й каже, Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу, Ба більше вони скажуть, не явивсь тобі Господь. І промовив до нього Господь, «Що це в тебе в руці?» І сказав Мойсей, «Палиця». І промовив Господь, «Кинь її на землю». Кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея, «Простягни руку твою, та візьми її за хвіст. І простяг руку і схопив її, і стала згадане, знову палиця в його руці. Це зробиш, щоб повірили вони, що явивсь тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Сказав йому Господь знову, «Засунь же руку твою собі за пазуху!» І засунув руку собі за пазуху, та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь, «Засунь знов руку твою собі за пазуху!» І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона як решта його тіла. Отже, як не повірять тобі, і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих двох чудес, і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки, та й вилляш на сушу. І з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші. Сказав тоді Мойсей Господові, Змилуйся, Господи, не промовець я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого. Та ж тяжкомовний я і тугоязикий, А Господь йому. Хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь? «Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити». Але він сказав, «Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш». І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав, «Хіба нема Арона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти». Та ось він і сам уже йде тобі на зустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його. Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу. Він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. І оцю палицю, Візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса. І пішов Мойсей, та й вернувся до Єтра, тестя свого, і сказав йому, Піду та повернусь до братів моїх у Єгипті, та побачу, чи вони ще живі. І сказав ятро Мойсеєві, іди собі, здоровий, у мирі. І сказав Господь Мойсеєві в Мідіяні, «Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі, що замишляли на твоє життя!» Взяв Мойсей жінку свою і синів своїх, посадив їх на осла та й повернувся в Єгипет. І палицю Божу взяв він у руку. І сказав Господь Мойсеєві, Ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутися у Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконаєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш, ось так говорить Господь, мій син, мій первенець, це Ізраїль. Кажу тобі, відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородного твого. І сталося у дорозі, на ночівлі, стрів його Господь і хотів убити. Тоді взяла ці пора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулася нею до ніг його, кажучи. Кров'ю окуплений жених ти мені. І Господь залишив його, тому що вона сказала, кривавий жених, із-за обрізання. І сказав Господь Аронові, вийди назустріч Мойсеєві в пустиню. І вийшов, і зустрівши його на горі Божій, поцілував його». І розповів Мойсей Аронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всю чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Ароном і позбирали всіх старішин Ізраїля. І переповів Арон усі слова, що був сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чуда на очах у людей. І повірили люди. І почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі.